اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد سلام دريمي ابسولوت نتاكون وتمام اللهو التمدريشام باچا ماشيرا هتي بمحمدين صلى الله عليه وسلم بمفاميلين صحابت dhe ata që e pasojnë me të mjenë dhe një ditën e kiametit Allahu në gjellewale e rusin që Allahu subhanahu wa ta'ala në gjdo fri marja edhe gjdo vetë të jetës që në ishton Allahu subhanahu wa ta'ala edhe ma atat në afron ma shumë të aj e ta shohim dhvartajtë, të vërtetën të vërtet dhe ta ndjekim të vërtetën e të i largohemi të kotës duke pa të kotën si të kotë duke Mas pas as një fije prej epshit Në rrugën ka Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu me amim Do të shlasim me lejna Allahu subhanahu wa ta'ala Për logikën e besimtarit Qëfar logikët dhëtë me pas besimtarit? Qëla është logikë? E cila dhëtë nga u dhejshë neve? E vërtetë që Allahu subhanahu wa ta'ala neve në ka Nderu me mendje Dhe kë në Kur'an Kër Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend Udhëzimin Kërë ka përmend Kur'anin kur kaprmend gjuhën arabe në të cilën gjyhet ka zbritur Kur'anin kaprmend la'alakum taqilun që ndoshta ju do të logjikoni jo njerëz dhe ajetët që ka zbritë Allahu subhanahu wa ta'ala janë ajetë që flasin rreth puna se asaj se njeriu duhet të meditue njeriu duhet të menduo vazhdimisht njerëz po të thmojnë elhamdulillah Allahu na ka mundsuar me pasdërse Allahu na ka mundsuar që të udhzojmë elhamdulillah falanderoj Allahu subhanahu wa ta'ala do të thë që udhëzimi i Allahut nuk është pronë private as njëri për njerëzve Elas hoja lorve. Ne do të mundu një herë për gjithmonë. Ne vetë ta kuptojna fen e Allahut subhanahu wa taala, sikur që e kanë kuptuar muslimanët e parë. Dhe jona si të vëllezër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muslimanëve mbrapa, ju është drejtuese do të ketë tre gjenerata të artë të muslimanëve. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalununa. I kafermense, gjenerata e parë muslimanë vërtetë e mira. Mbrapa ato që vinë, mbrapa ato që vinë. O vëllezër, a thu vallaj Çfarë ishin ata muslimanë të trçin vjetorshin e parë të jetuar ata muslimanë? Çfarë mendje kishin? 100% teknologjinë nuk e kanë pasur mos zhvilluar mes ana. 100% lehtësimet e jetës që kemi sot na nuk i kanë pas atë natë ko. Por sa ato njerëz, ta ato njerëz, Allahu subhanahu wa taala paskapë pa dot të kanë zëmat të tyre. Atu vot. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem, si e kuptonin jetën? Kur'anin që Allahu na e ka shpallur neve. Suneti që është shpal të Muhamedi sallallahu sallam Pra dhe suneti i ti a.sallam është shpal të Muhamedi sallallahu sallam Vetëm e formën tjetër Ka ardhë nga në Allahu subhanahu wa ta'ala Këto njerëzi e mësun Dhe Kurani edhe suneti O dhe zërë janë shkenca e jetës Sot Ti djenë Të njerëzit Lëjdoj shkencës Shkenca e cila mërët me diegën më për shemë O kimia Apo me levizin e trupave Fizika dhe informatika, edhe tjera për shkencave natyrore dhe tjera dhe qëqërore, të shumëta janë të shkenca, dhe shkencët të cilën mëndoshtë edhe emrat bukadina na, në kone sotin që janë shpik, që janë zbulu elhandurillah, ka të shumëta mirë po, nuk gjejmë nga shkencët për jetën është mundur sociologjia, mundur psikologjia, mundur në loj loj informatës dhe librash edhe romanës të ndryshmi mjë dhën njerëzve por nuk ka v Edhe çëratot e para të muslimanëve, Allahu zotëri, ishin ato njerëz të cilët e shkurtu rrugën e vet. Andaj si si njerëz të tillë, si njerëz të tillë, ata musliman të parë, si katalog për neve, të cilët kishin hec në sipërfaqen e tokës si Kur'an, kur untresum për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, kishin treguar, kishin kishën për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Aisha Kur'an i cili kishte hec në tokë, më dikon. Edhe ato njerëz e zbatun këtë. Athu vallahi Sahabët e Muhammedet sallallahu alaihi wa sallim Gjatë niste tra viteve shpalje Si kishte pas Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam, si sallam. Sa pyjtje e banan Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam 17 Vetëm 17 pyjtje E kishte në ba Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam Gjatë jetës Në kone sotit ndoshtë a minja e mas një të jërësi Iki 17 pyjtje Për një hoq Edhe abanë me ra në filen të pikin se është dhe a nuk banë teshët nëse më stërpikën pak as banë, as banë, as banë, as banë dhe pyytjet shumëta, ditë ashuras, a banë një ditë përpara ma gjërum, mas, a banë mes, a banë edhe kështu mëra, pyytjet shumëta që banë në kone sotit e kje që adhëm e thonat dësër se logika e njerëz është do pësu shumë në kone sotit ligjerata ka shumë, po, dherëse ka shumë ato ligjerata duke nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n Renditja e Sahihul Bukhari dhe Muslimit për hadithet nuk janë këto traditora. Dietarët e sahabët nuk kanë numër të madh. Në dorë gjisat e një dorës, do të thonë i ka kapëluar, nuk kanë shumë dietarë, apo vetë dijur, do të stajë këpas. Pra dietarët e salam, mëdhej, që kanë të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë dhjetëra të mira. Ne janë këtu ato dietarë normal, me karimin e kohës. Dhe sa më shumë që është le të suo puna e dijes. Dhe puna e mësimit të fesë Allahu subhanahu wa taala kjo një rancë shtuar a tani pësav Lazar se është ndryshuar nga mënyra e mësimit dhe mënyra e logjikimit të fës është ndryshuar madje në kohën e sotme na shohim vetë edhe në aspektin shkencor pedagogjik normal kemi lloj-lloj dokumentarësh të ndryshëm të cilat kanë të bëjnë me vërtetën se mësimin që mësojmë nën para shkolla nuk është të në mënyrë tamam si duhet logjikën që mësojmë nën para shkolla nuk është tamam si duhet ajo logjik e cila u mësohet fëmijëve tanë dhe na çka e kemi mësuar na Në në pala të shkolla kemi dobit të mëdha po por nuk është tamam ajo rrugë tamam si duhet e cila duhet të ndiqjet në mësimin e sëndave. Në anëjta anti, kundër sot ajologjik Aristoteli metodat e vjetra të pedagogjisë, metodat vjetra të logjikës, andaj Allahu andaj pitjet janë shumëta në kohë sot. Edhe dëshimet janë shumëta. Dhe ndërgjohet me të mëdha karini shejtan. Dhe vetëresat janë shumëta, sa so, njerëz i mund të mëhas për të uzuar se që s'kan kaluar nga këto ka jo periudha vezveseve. Sa, në një numër i marë, 1.50%, i njërë dhe të uzumë, ki njërë dhe me vezvesen abdes E merë, krahin lan, e lanë, shtatë herë Kamën, e kumë la, së kumë la E unë ka sërpik diçka, pas unë ka sërpik diçka Kjo është për 10 ola zëra Apo kjo është për gjehnit Apo kjo është për njërë ansës Sa shpal jetë ndryshme që i banë Një një tjetë një Sa shpallet që është pa njëri munafik, por nisën që s'ka të bvoje. Sa shpallet që e bën ashtu tek fie ndonjë ndonjë ndonjërin për njerëz që s'ka lidhje, s'ka të bvoje me ata. Nga mosdija vëllazë, ndot kjo. Edhe ata sahabët e Ahmedit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë mësuar jetën shumë shumë mirë dhe e kanë kuptuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë mirë. Atu vao pse nuk është ai sot? Dini vëllazë, se ka të bvoje këtu edhe me niyetin e sinqeritetit. Me niyetin mbrëndi Kur njësësh për Allah me ardhë në mësu këtu Dhe mësu fena Allahu subhanahu wa ta'ala Luta Allahun sinqeresht Që Allahu gjellara me ta bat vërtet e në vërtet Mështë dimësi për në këtë lutje Këtë dua Dhe mundohun prej zemrë stana mi anashkalu me i gjujt Me i largu në jetit e preshta Dhe mundohun me largu ato miza Ato mendimet qia që i kje dhe Për hoxën dhe për gjamiën dhe për rejthin dhe për vlasit musliman po çka pa sot ashtu do kom doju për vezvesë, s'u dëjoja që shejtani i i, i nxier të njësa udhzom, pse nuk vjen xhami këtu? Ah, nuk vjen kët xhami se këtu atmosfera është më e fortë të xahila. Po, kësht është ajo? A kësht është në past atmosferë të mirë? Atmosfera nësë është të të musliman, në shoqërvësin musliman, alhamdulillah. Atmosfera nasa është edhe mohabeti që është mbesdercet edhe në xhami edhe këtu më rad, alhamdulillah që është. Ai nuk është i gjithë haram që është. Po kish për një rond se simi larguu shejtani njerzit nga ullizmi i Allahut subhanahu wa taala dini se qezemer se Allahu ne ka dhon duhet njere per gjithmon nam u mundu mi a dhon ca te logjika te mendje Allahu nuk ron me katregovlas logjiken e Kur'anit me ndjekovlas logjiken e sunnetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndjek at logjika e Amr ibn Khattabe radhiyallahu anhu c'se ne shej mund te permendem se sika logjika e Amr ibn Khatabi Ka shkuamër më në Khattabi, me Amrë i Bnehasin, në qatë, kanë pasë punë, dhe janë taku me një zëtni, i cili ka pasë një ujë, një bazen të madhë, në tësili një bazen, ndo njëherë ka kalu e dhe fësicina, urin, apo bagle, dhe kështu më rathë. Dhe Amrë i Bneasi, ka dasht me e përdoj atë ujë, me më rabdesë, bazen i madhë, bazen të i madhë, ujë, dhe Amrë i Bneasi, melodikën, tasimin Umar ibn Khattabi ka shkurtu edhe ka mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Asi e pyet e thot: "O Zotni i shpijes, uji, a është i pastat ajo?" Umar ibn Khattabi i thot: "O Zotni i shpijes, mos na trego." Këshilla di kashë rjohtet. Kjo është logjika Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo logjika e vezveseve. Jo logjika e pyetjeve dhe nën pyetjeve të shumta. Po logjika e dorëzimit, nga se feja e Allahut subhanahu wa ta'ala është feja e Si kërë që ka thënë Muhammedi s.a.ll. Innëmë më buistu bil hënafijët i sëmëha Allah unë ka dërgumë më fejnë hënafijëtë Pra të dërgumë prej shirkot Që së pranën në më në më në absolute shirkon së pranën Edhe dyta sëmëha e letë Në kërë në sotit njerës dhe i gjente Shirkon e pranojnë Në vështësitë e jetës i pranojnë shirkun çdo vartë. Krisavat e jetës e pranojnë shirkun, e bëjnë kabull, s'kan çka me baftën. Skina kanë shkuar, do të pranojnë ata atë rrugë të shirkut patjetër dhe anën tjetër e shtrëngojnë fenë në fikehjat, në pronë responsitet të Islamit. Është anë ngojen më të madhe fenë. U avërshtersoni njerëzve të bashë bele Israelit. Ana të gjitha ato logjika tjera duhet mi largovë vëllazër. Ato logjika që keman mësuar na për shkolla na, ato logjika të karinit së sjitan. Ato logjika që i kimsua ndoshta prej filmave vizatuam, ato logjika që i kimsua prej filmave të Hollywoodit, ato logjika të ndryshme të sokakit, logjika të ndryshme, nëse ka diçka të mirë prej asaj po merre, shfrytëzoj nit. Por logjika e besimtarit na duhet të mundu patjetër me instalov vetes një logjikë tjetër. Po nuk e instalojm ato logjika, mos. A do të logiko, jemi në rrezik shumë më? Nëse nuk e mësona fenë Allahut subhanallahu te në këtë mënyrë, atar do të shohësh të njerëzë do von prej sejnave Më të lotë të që ndodhë në kone sotit dhe më thonë Qash, pyjtjet shumë të që banë Dhe nën pyjtjet shumë të që banë për njerëzve Pyjtje pavlerë Sa që kemi arit në atë dhe regje Në njerë në ora njëmdhet, dymdhet Njatë natës, dytë natës Kali Suleimani që fa në gjyre ka pas Edhe Bohën pyjtjen në njerëzve Së kanë dëbëjnë me, me fejnë Allahu subhanu të të të të të të të të të të të të t Mashë me ndryoe mendjen ton, shpirtin ton dhe jetën që na ka, diçka dobishme. Do bin ndonjët kemi dhe do bina herat, ajo e cila është më e rëndësishme te Allahu subhanuhu dobi ta heret më pas. Për dal logjikat e këtylla, sikurçi ka pas embrionesi duhet më largu prej neve. Nuk është çëllimi këtu në këtë as, do të më bëj pyetje, do të më bëj pyetje. Por do të më bëhato vitale që janë, ato jetësore që janë, që interesi i islamit dhe muslimanëve që janë e jo nën pytje si ku që e përmendëm në hytëve në kohën e sotit prej sendeve të uelas edhe beras mitsimit dhe armitsimit që kanë mërë të disa hojolar të mediumëve të mra bëtërore sot që dalin edhe hojolar të cilat e, janë bo milionera të ndryshëm prej aspektit mediatik të vetën që i kanë në bot a i dhe karri a i mërët me, me porën e mitsimit dhe armitsimit vetëm që është në futbolit se nuk bëj ka muslimoni me Më konë tifaz i një ekipit të shkijeve kunda një ekipit të muslimanve A ku metën bombardimi i muslimanve A ku metën embargot dhe 2 milion fëmi që këmë dhekë në Irak për 1910-2013 Ku metën këto moabete Mi të regu muslimanve se 2 milion njerëzime, 2 milion fëmi, shpivta, 2 milion mizëa më konë Po dhimën për Subhanallah Po maqënë më konë, 2 milion, problem Po bari më konë ajo, ja, drui më konë ato 2 milion Po dhimën për Subhanallah Raqamat kanë kanë më domthon me u marr me sendet të cilat kanë starholime në emër Allahu të Allahut subhanahu te ala. A ndai? Starholime të vogla. Dhe marrja e njerëzve me punë të vogla kanë çën shenja të zehër të bidatchive. Sikur që kanë çën ato havarich në kohën e Ibn Abbasit janë interesu në hax për punën e mizës. Nëse ai nit një lomizën në hax ai prishhet ihrami dhe haxhi. Ka thonë e keni vras sa habet kundë gamizës. E keni vras sa habet, ndas ato nuk kanë pas logjik të sahabëve. Në rrasën sahabët e pehamirë s.a.s. Dhe muslimantë të parë të janë marrë me sendet mdoja. Me intereset të mdoja të muslimantëve. Nuk janë marrë me sendet vogla. Nuk janë marrë me sendet vogla. Edhe i kanë vanu atë tema. Dhe e obatë për i damit. A ne duhet pa tjetër. Me pas parasysë e logika e muslimanit. E cila e qënë besimtarin gjithëher me pas sukses në jetë. Në përdiqëmëri. Dhe fundin me pas të mamë. Gjithëher sikur s'i transmetuaj sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ia nda për njëri tjetrit ja kanë lexuar njëri tjetrit ul asr. Thonë nuk darskja, shpegua, ka as dëskë apo më shpjegua ul asr por dini se logjika jona është ul asr. Katër pika që ka përmendur Allahu xhelleu ala është logjika jona. Pakto katër pika nuk mundosh më nu më lëviz gjuta më si duhet. A thua vëllai pse përmend këtë? Shejkhu al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu tasal. Ë përmend një shembull për punën e logjikës tonë. Të cilën të na e las dronësh pash. Për punën e mendjes tonë që na thot në vazdimsi një numër maj madh i mendimeve tona është dheherë për cilët ma ata konkluzët kore i binase ajo vetja jote ego, egoja jote vetësia jote ajo e ban që ti është të zosh vetëm ti i maj meqëm e zë vetë njëri që është maj meqëm edhe me ndonë në sozat asoj ka thonë Shekulli Sabir Bitaimi, Rahmën Allah logika njëri jote o si këpuna e synit logika e shariatit është djeli cilat esenca, aqo mundsi njëri, njëri me pa pa drejt, diellët pa pas drejt, aqo mundsi synet e pa, s'ka mundsi me pa. Ajo është baza, aja është origjina. Pra origjina e njeriu, Allahu subhanahu wa taala ka ditë. Prandaj edhe i ka sjell të gjithë pejgambert Allah e Allahut dhe ka dhënë librat Allahu subhanahu wa taala dhe na duhet të mëndojmë saz çasaj. E para, çespor më në ora e Asr është puna e dijes. Puna e besimit ka të bëjë me, me dije. Dije e cila ndahet në dy pjesë a sela i mongon sot shumë për njëjë dia për besimin në Allahu subhanahu wa taala qetboye vetë me Allahu xhella wa ala por ne ajëna të obligojmë me besuar edhe me njëoftë send që Allahu ka krijuar edhe Allahu n'po po dhe send që ka kriju Allahu xhella wa ala anda ibni kayyim rahimuhullahu ka thon nuk ka mundësi me dhën fetva një hoxh në ela men oqin ka thon nuk ka mundësi me dhën fetva një hoxh por fetvojash për xhija Allahu tonjesë e hojë ajë pata se çfarë hukmi ka Allahu subhanahu wa taala doni gjapo nuk e don është dy sende e para më njohë çeriatin e Allahut Kur'anin dhe Sunetin dhe e dita më njohë realitetin mos më të mashlut dikush për njerëzve dhe kta ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më një para më nduaj Allahu sallallahu alaihi wasallam si ka fol sahabëve të mëxhellet dhe xhehenem dhe kiamet por me sahabët ka furr sallallahu alaihi wasallam qafurën në sene për ditëshme ka folur edhe për luftën, ka folur edhe për thirrjen, ka folur edhe për komunikimin, ka folur edhe për fëmijët e tyra, ka folur edhe për krimin e familjes, ka folur edhe për pazarin, ka shkollën e pazarit sallallahu alaihi wasallam, e ka futur dorën e vet sallallahu alaihi wasallam oriz, me pas sa është i lagët apo nuk është i lagët. E sik çik çik e sqartë si më thoni si më dawn vetfa sallallahu alaihi wasallam për orizin, nëse ai sikih prek orizin. Me pas ai lagin atë oriz apo nuk e lagin? Me pas kur lagat ajo është bën më të mirë ndër. Dëcit në Peshore. Në ka ditë ato mashtrime që i kanë bërë njerëzit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sikëh pas monsime ajo lutën sallallahu alaihi wasallam, nëse pason lufë vetaj, alaihi wasallam, edhe mos me u pas plagos sallallahu alaihi wasallam, edhe mos me paskon komandant ndonjë prej lufë, në lufë prej luftave, edhe mos me pas shku me vizitu sahabët dhe mos me u pas shku sahabëve Buk kur i kanë bab, baba Allah shahid edhe kështu me radh për kanjov këtë çështje. Ilalldhina amanu Ande kjo e para o dhe lezër, shumë është më nëncina me logiku të manë si duhet me dhije. Tash, nuk mundët, e vërtejtë është nuk mundët si ciri prejneve me mëri bije për të shpjegue. Por mundë është me akupu në lu dhije e për veti, me dhije. Ande i shufna se sahabët e pehamirin së Allahu A.S. kanë ditë me i dhanë fëtë fa vetësë. Kanë ditë për dhijgjet ndryshme, për rastet ndryshme dhe kurse kanë pasë pehamirin së Allahu A.S andaj pas ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas ka shkoi në Hirat dhe në mënyrë të shpejtë pas 23 vjet ai u hap saka rriu ato mendje të fabrikuara me të sahabeve si se si më menduata. Ësë fa Allahu subhanahu wa taala. Ësë trashëguar, ësë transmetue, gjenerat pas gjenerate. Kurani mësohet, sunneti mësohet, kuptimi i fesë mësohet gjenerat pas gjenerate te muslimanti. Dhe e din muslimani se çka është haram, e çka është halal, e çka është akide, e çka është sunnet E çka është jihad, e çka është thirrje, e çka është interesi i muslimanëve, e çka është me kon me kon çka, e çka të nxjell nga feja e Allahut subhanahu wa ta taala dhe ato sene vitale kriesora i din se çka është feja e Allahut subhanahu wa ta taala. Me në mekanimin e kohës, peni kon opi summit, kaputat diku diku kështu, apo dobsohet më të madhe, prandaj duhet patjetër mi fol të te Allahs. Njëherë për gjithmonë, prej derseve Për udhëzimin ton, ne vetë duhet me vazhdu udhëzimin ton. Elhamdullillahi, ne udhëzoa, por gabim ashtu dhe zen me mendova se udhëzimi i Allahut është miekër vetëm. Ë udhëzimi i Allahut xhellahu ala është vetëm tekbira. Edhe udhëzimi i Allahut xhellahu është vetëm ard nders. Gabim është, por duhet ne krijohet logjik. Sesili për neve, që me avent më të mirën për fenë Allahut subhanahu teala. Ti më kërkon qurban për fenë Allahut xhellahu ala. Ti më kërkon Allahu subhanahu teala iknas me neve. Edhe me krijohet atmosferë të imanit. اذف الله <سؤالك> والله نسلكريت اتموسفير اطهر اداه رزه اد كفراستين اد كحبسير ش نا شوفيم والله نس نو كاملاتش اد نو زبرت بشيره الله سبحانه وتعالى اد نو كونكوز هيتش تشقول تش غا فاي اميرس صلى الله عليه وسلم نو مون ما هي اسيوني پر نيرز جننت پر پاس نسه اد غودت بشيره الله كفان اد تيا اد تيا اد اون اد اون الا ان يتجمدني الله برحمه منه منه فتنس اللهم نديرثهم بمشيره نبات Në mëshira Allahu subhanahu wa taala vjen në nazar. Ku njeriu fillon të me mendue, në këtë mënyrë. Duhet më me mëndruat në mënyrë atë mëto të të menduimit patjetër njerëve për çdo gjëmon. Po, njeriu gabon. E vërtet. Pendohet. Kthehesh Allahu subhanahu wa taala. Çmos më ndajë qallin i shejtan, çmos më pas vezvese në jetën tonë asnjëherë, por më ka një besimtar i sigurt, por më pas besimtar i mendin e shëndosh, ndërzejjë në e shëndosh, por më dar para Allahu subhanahu wa taala i pastërt. Dhe në fund ka në Allahu xhelaluhu ikë nasmutje. Është me kanë në çaktmendit që kanë pas sahabët e pa mesës. Asu varda nuk është sot është ekziston ajo vës. Është edhe për libra. Ka njerëz që e kanë atë at at logjik. Prandaj dhe ju duket shumë për muslimanëve garibe e huaja. Jo. Prandaj dhe sot muslimanët janë bë objekt objekt i propagandës së, së ndryshme që bëhet kundra islamit dhe muslimanëve dhe me stye edhe vllajtan musliman hin propaganda e shkallit. Subhanallahu. A bën me kon viktimë muslimanë kështu? A band me konë në gjyktim E njën rejne që e qëtë dikush për njerëzve Dhe din me shilë atë rejna në vetë Pra, pa tjetër duhet me mësu fejnë allahut gjellohala Me ato dy pjesë Me një uftë shëriatin allahut Me ditë si cila është tema ma rëndësihme për neve në sot Me kriua atë atmosferë të imanit të na dhe të dijes në zëmërën ton E cila është në zëmërat njerëzve Pra ne u rëzër nuk mundi me gjithë ebu bekti që ka pas ande sa apo do të përmendë s'son ka thon ka kan abu bakar a'lamuna abu bakar nuk e ka mbydish mreneva por nuk ka shumë der sa nuk ka shumë hadithe transmetuemes ka lidhje ajo por abu bakar radiallahu an e ka kuptuar fjarën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa sa sa më çel gojën ka thënë çka do të them ajo do von kjo është me dashni kjo është me sinqeritet kjo është me gadishmëri për sakrificë kjo është me kuptuar shpirtin e njëri tjetrit kjo është me kuptuar imanin Kjo është me dëshirë të flakë për vepra të mira. Kjo është një dëshirë e flaktë e njeriut që edhe nëse nuk ka mundësi mi bë dot vepra, ai don mi bë ato, ose kur mi bë. Si kur si thaf Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kanë Medinë kanë në mend disa njerëz. Ju nuk keni kaluar në një rrugë as ndo një login illa kanu ma'akum la tamsaishil me youba. Habasahum al-uzru ata i ka penguar syja, kanë arsye të Allahu xhalla ve ala. Enat Medinet Peygamberi sallallahu alejhi ve sellem ato tre gjeneratat e parë të muslimanëve e ta siguruan islamin gjenerat pas gjenerate. Hoxh pas hoxhe, ha, halka pas halke, normal dars pas dersë, xhami pas xhamie, rrugë të ndryshme kaluan, u pluhrosën, luftuan rrugën e Allahut, u dërmuan ato njerëzit, i lanën sedet e shtrenjtë te Allahu subhanallahu ve çdo herë që ata i hipshin për Allahun subhanallahu ve mosver u shtu më shumë dhe dija e Allahut u shtua ata më shumë. Jo dija informatorëve, jo dija numrave jo dija e guglit por dija e cila ishte nzemër dija e bindjes dija e cila para vetes nëse kishin me mia edhe çindra mia njerëz të armatues ndryshme edhe fuçi të ndryshme ata e kishin bindjes se Allah do t'i ndihmon ato njerëzve dhe e dinin rrugën e strategjinë tamam si duhet ato njerëz kjo është dija e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dija e xhribi velidi te allah zevi se ndoshta ka pasur rastë lufta e ka pengu disa fasicet kuranit si, si, si kan lan doraimin e so di sa suure Porse ka përgjigjulesa kjo dihet amanon. Me njëft aman si duhet akiten do kështu me radh. Por dije ndoshta se cilën se ka dit disa disa detale s'prijshpune. S'prijshpune. Edhe jo. ato detare ndonjëherë janë harruar nga Amr ibn Khatabi dhe nga Amr ibn As edhe Amr ibn Khatabi vëllaute nuk e ka dit hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nëse traket tre herë te dera e një vllaut musliman dhe nuk ta çelën derën tyje, thau se ka dit ta. Edhe Kur'ani shkruaj të sahabët i ka thonë Em Musa la shërirë, i qom adnan me vogë për neve çota tregon këta ditë tyë. A marrëm një khatab i dhe ka thonë, por kjo s'ka penguar aspak në dijen e amrëm në khatabit. Dhe logjikën që ka pasaj. Radi Allahu anhu. Zaiu dija vllazë, rekabon ai më pa, mbra pa kodrave me çà, koda të ndryshme edhe dhe kohën, kohra të ndryshme dhe më pa, më pa shkiet në Irak, se si ishur me musliman ndaj mi, mi në musliman rato, keramete ci Allahu subhanahu wa ta'ala mosimane. Pra e para as dhija. Patetë ju duhet me sakrifikuar këto, ku të vjenin ders. Me ndazur fiat Allahu جل وعلا, kjo joni libra, e mundu në maksimum, sa më shkurt, me sufen Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka pas pse salve ka nortë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 17 ditë kanë ndejtë me sufen dhe ka kthy Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ka bon? Do pritet dietor. I ka dhën lavdrata, do ta mbog thirsa te popullëve fillimi e kon, këto njerëz janë sa më shpejt me kësaj kurse intensive, nëse sot lejohet ngat xhurmë moderne, me çujt kurse intensive janë këto, që i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në ta, të dhe n kthy ata te popullata të kanë thirrur vonë Allahu xhelleu alaih. Në këtë mënyrë, e ka ata e kanë rrugë atë logjik. Pra, çdo punë e diës ka boje pjes, si harani, Allah, të bue dy pjesë, mos i harroni. Me njëoft fjarën e Allahut, fjarën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishman diel dhe me njëoft realitetin. Kto së bashku do të, të më bëjë Nuk mi afton vete me para Me dhe pru ma ta Mas haroni o dhe zhe me punua Me mundu gjatë ditës Si ku që i ka thani ma Mahmedi Se nuk me lejot me pasu në ditën e soqme Me doptë se ditën e kalushme Nuk me lejot Dutë pësëm tarin vazhdimësi me qitë punë të reja Mundohu me luftuwe, me vetën Me bo nafile, me bo farze, me mishyue Nisa dhejpra për Allah Edhe nës haroni asë njëher Va të wa saubin haq Me e porosit një një titën nësjatë Qikon që ka thamë Megameri sallallahu a.s. e dino nasiha, ka thamë sallallahu a.s. feja është nasihat, si kuptot kjo? Pra nuk ka fej pa nasihat. Nuk mund me përparu feja pa e ja adashtë muslimani të qatë që e do përveti. Së mund është. Nuk mund është mu bo djetar. I cilja ullëzën këtë umet dhe ripertisi fej sallahu të subhanët tëllë nëse nuk je i gatshëm me sakrifiku ma shumë sekretë muslimantë. Në më wadash, të mirën muslimanëve, dihet që e kia me u munduam ja u, mundu, u transferuan edhe të gjithë muslimanëve. Ço ça dihet që e kanë të kohën e sahabëve, ne u mundu kit muslimanëve me, me u bë ditërat dije. Nuk mundesh po bosnjar. Apo sikurçi kan thonë nuk mundesh më bë dietar nëse nuk mëson për ima të mardhit, për kolegëstan dhe për ima të voglit. Ah, eh, kë ima i vogël është problem. Edhe nuk mundesh më bë për dietar nëse të pengon me me ndjermadhësia, e të pengon tyje morja da turpe më sufën Allahu xhella veala ande sahabet qet kët, qto ajete kto katër sende ja kanë kujtu njëri tjetrin ku janë dasë ato vëllazër paskan pas nevojë në atmosferë kulminacion që kanë pasë imanit sot na sa kanë nevojna me kujtu dië njëri tjetrin sot mso mso je fe na Allahu xhella veala mso për fe na Allahu subhanihim se ja avam ani pse punon dushan ani pse punon sakat ani pse im pazat nuk kalidhe, ka lidhje onda sahabet kanë punuar edhe amrim në khatabi kanë punuar zekirën Nuk është vërtet se njeriu patjetër duhet të, të veçohet për me mësuesin e Allahut xheloa, jo. Ka mundësi të më pazarbëm mësuesin e Kur'anit njëri. Ka mundësi edhe vënë ndërsh me vetëm vullnet duhet. Vetëm vullnet duhet njëri me pas, me veti. Edhe pse normal, nëse veçohesh mësuesi dihen është më mirë. Në mëlet, por ka mundsi, shumë sende më bën njëri. Andaj ata nuk janë ndar për një titërit, nuk nuk et merr një. Dhe nuk ka mundsi o vullnet me përparuar musliman vetëm nëse ata bashditzohen, nëse musliman këtu bani trup ti si kurçi ka prashkuën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, në besuat ama si duhet me dije, me punu me dije, patjetër edhe me umatin e tij. Wallahi e para dhe e dyta nuk vlenin hiç, nëse moslimanët nuk janë kështu. Nëse moslimanët nuk janë kështu, kjo është logjika e besimtarëve. Me këtë logjik ata pasqen hiç për para. Me këtë logjik wallahi i kanë bindt Romakt, edhe i kanë bindt pacientë, dhe i kanë bindt Afrikën Veriore, Berbert, dhe i kanë bindt Spanjolt. Natko, për tani dvitë më pranuish tamë. Edhe rus, edhe tatar, edhe pakistanez, urdhu, ka mëri Islami në Indonezi, edhe në Afrikën, në Etiopi, edhe në Abisinia, edhe në shumë vende të botës, edhe ka mëri Islami vëllazë përmes kësaj logjike. Andaj duhet më ndru logjikën. Ti e uzo apo po hala logjika e, e, e, e vjetër e kje. Nëse e uzo edhe kjo logjikë e vjetër, problemi është vëllazë. Ajo logjikë e vjetër e përditshme, e cila funksionon dhe është aplikacion te ti Ajë mekanizm, ka me quët t'y e ka, ka rruga shëtanit Ka rruga asë Aristotelit Që në rruga e dojnë avdozer? Rruga në Mohamedit, sëllësëlem e rrugënës Aristotelit Andaj, pas të trajë në datë, kush kanë dalë avdozer? Kanë dalë filozoftë Të cilët kanë pretendu e se Filozoftë si Platoni, Aristotelit dhe tjetë kanë qenë pengamer Dhe mbra pa, është dështë me sjenë argumentet shumë Ta se ato e nko njerëzit urtë E të meqën dhe se përgameria dhe filozofia e në bërabarta edhe kështë të më ratë kanë devijua sikur që është Ibni Sina, Kindje, Farabje, Ibni Rushdje dhe të tjertë kanë devijua nga rruga Allahu Gjellewala e mbra pa dorë sikur razi e tjertë kën ardhë, kën darës me gjithë një rrugë të mesme mes Ibn Sinës apo Platonit edhe Aristoteleit edhe Muhammedes të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t sikurçi pretendojnë njerëzit në Kornën e Sotit mes atar i mezi mes krishterizmit dhe islamit në mesatari mesit të mesihut. Mes jehudizmit edhe islamit në mesatari mesit të mesihut. Me mes mes mes, me. Sikurçi kanë dalë protestant apo mason të dunjës sot, ata i mashtrojnë krishterët e dunjës sot me gjithë një rrugë mes me kur të vjen Dejjali apo kur vjen Isa apo Mesihut thonë ka vde ardh, na kanë më besuë jehudit i thonë. Edhe ma atë në bos bashkë me luftë muslimanë edhe islamin në Kornën e Sotit. Edhe mundohen me me paraqit islamin sot, kimse islam me shtatizë me nacizmin e socson mndon në me palacit të njerëzve islamin se islami është nacizm kështu wejeb allah e allahu refuzon andaj do të plotëtojmë punën jonë me pasurën ton o borën ton o borë jonë me ngatras mendrologjikën na me ndrua mënyrën e thëndomit patjetër me mendu sikur si don allah pe dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe më konta më njëri uzum edhe në fund me bërë sabër vllazër vallahi dijeni vllazër sa ata hodhlar çendroin rrugën kanë qen hak në fillim mendroin është sabr nuk ka sabr do të më e furnizoj veten me benzinë së sabrit patjetër me harx të sabrit me durim në rrugën e Allahut subhanuhu teala pa se pyemëri sallallahu alaihi wasallam ne katregusa ata njerë që kanë besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë në atë kohë që kaqbi el jemer sigur me kapërtë zë admi a do të sabr po do të sabr shumë durim shumë edhe ka njerë që i ndrojnë mendimet e dijes edhe ta vepras e ta thirrjes të tret parat etapa, i ndrojnë për çeksabrët. Qëllë ta pa dut më kalu patjetër. Të ka mundësi që i si vësut ta mos i duhet dijen, ta mos i duhet ekje, e, e kalon në veprt, ta mos i duhet ekje dijen. Veprën kalojmë në ndavet. Srat në rrugën e Allahut, tamam që i derë se shumë edhe xhamat, shumë edhe ta në fund vjen te sabri. Kur Allahu subhanahu wa taala nuk lëndikam për njerëzën e ndonjë, pas provue. E sprova li psabër Allah dhe nuk ka mundësi me pasaportë njeriu i cili nuk ka bindje. Prandaj duhet besimtari me pas para vetit xhenetin e Allahut, xhehenemin, urën e siratit, menachet, Allahot, me laçet, mshirin e Allahut, atmosfera, t'kap nuk ka me vetit, me ka shiu një tjetërit, me aleçun një tjetërit. Me i ndëgjuata njerëzit ka thën hajdut, po Imam Ahmed rahimullahu kalleh dru ka thonioni për hajdutave në burg, ai nuk nga mka, m'kan dërrua me një Fatima ka thon, ka thon o Imam, parle në din, diku nuk e nji jo sikur do njerëz të cilët ndoshta mund të konohet e dijm, do më thon, wallahi ata janë tradhëkshem, ti kujdes, të mshëlin, të vrasin, të zhdukin, ta hubin familjen, këtej ti bojën, këtu më raf, atë të dalin mend rreth. Po sabër do më pas në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sabër në familje, sabër në raf, derisa të transmetohet. Fiar Allah subhanahu wa taala, dvazdon Fiar Allah jalla wala, dvazdon. Kjo lojik tamë si duhet. Ather me vërtetë, nëse njëri u ban sabër, e fiton atë xhenetin e Allahut jalla. Ande Ali ibn Abi Talib ka falur Allahu. Sabri, se përket imanit, është koka me trupit. Ska trup, ska shpirt, ska njëri pa, pa kokë. Qashtu është edhe imani. Në fund, a i ka imaki klesor, femeli klesor, klesor në bazë klesor është me dorur në rrugën Allahu të subhanahu të t'ala, ta nëse nuk dorojmë, atëherë, gjdo të gjanë, do të gjduket, do të shkatë rohet, edhe nuk do të fiton besimtari asë njëherë, kur gjahë, nga e cila ka besue, Dhe ka pos dje, ka dhe prue, është lodhë, ka bo thiri në rrugën Allah, subhanu tajlë, në në fund, kime dhe viju nëse nuk ki sabër, andaj duhet në vazhdimësi këta thas, këta shprasinja, këta kocka, me imbush njërju, dija është veqë, dhe pra është veqë, të gjithë e ndamë nda me, me zveti, në të lethë të normal, duhet me imbush njërju, me thiri në rrugën Allah, pa tjetër duhet, me bod dhe qka për këtë fejtë Allah, që me hesë për Allah subhanahu wa taala më mbaj, mos i madh me vetin, tamam si duhet, dhe në fund dijesë shpërblimi i atë është kanë me çfarë njerëzit. Mos pret. Problemi disa prej njerëzve thirrsa, edhe Haxhallahu në Kune Saudite ose ai kur kthehet për botën arabe përt lule shtrome. Për xhamate e mban hoxhin. Jo, ja, normal hoxhi do të më bëj xhamatin. Ço ashtu është. Peja merr sallall selam ka shkuan Taje fovllazat. Nuk ka pritë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, më prit me lule ata. Se kanë prit me lule apo nyri më i mirë isë me farshin e tokës. Ka mama Aminë tëosh i ka shkelë, ka shkelë është ka, e e ka, ka, e e ka me Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam. Dhora më e mirë çka e thua është dhora e ati. Dhora më e mirë çka thonë është dhora e ati. Si rimai më i mirë çka e thua është ndonjë çka lëviz është shyni ati. Shpirti i ati është më i mirë, por njerëzit e kanë pritur me gorze, me thera, me çame, me inat, me luftë, me zjarm, me zakthërdhje, me hekur, me me zakosje, me shpatë kanë pritur sallallahu alejhi dhe sallam, me kërcënime alayhi sallallahu alejhi po qed rrugun Allahu xhelala nisëtra vite deri sa fund ka ze rrugun Allahu xhelala elusim Allahu subhanallahu cë Allahu xhelala nabashëmul tir muhamedin sallallahu alejhi cë Allahu xhelala ndërr logjikën ton cë Allahu xhelala ne mos na hasnaban asnjëherë viktim të logjikave të huaja të mendimeve të huaja të mendimeve të huaja elusim Allahun xhelala cë Allahu ti mbron musliman nga propaganda e huaj elusim Allahu subhanallahu cë ai propaganda Allahu xhelala to vaktën atë të vetë atë sallallahu mena nabeena muhamedu wa akhira wana أني الحمد لله رب العالمين هل ترى كيف لبسنا في الترائي من لبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي